Проводжуючи табличкою, він примусив чекати 300 чоловік, прибитою 10-сантиметровими цвяхами до грудей. Так ось повертаємось тепер до наших баранів. Прокинувся я через 40 хвилин. Так, так, ви все правильно порахували. Через 25 хвилин після того, як рейс 289 мав би вже летіти в напрямку піднебесної. Я розвернувся. І з жахом усвідомив, що довкола мене сидять інші люди, пасажири на якийсь інший рейс, посадка, на який відбувалася через сусідній гейт номер 54. Довкола не було жодного з тих писків, які зафіксував, вмощуючись на крісло годину тому. Я похолов. Злякався більше, ніж тоді, коли мене зупинили поліцейські перед кампусом університету. Серце биття віддавалось навіть в очах. Присягаюся, то було найстрашніше пробудження за все моє життя. Я зиркнув перед себе і на електронному табло побачив напис «Фінал». Правда, це нічого не означало. Напис міг залишатися вже після того, як лайнер відлетів. Раптом я уявив, як дзвонитиму при Тулі і казатиму, «Ти знаєш, чувак, тут така штука». Все пройшло класно, але нам, ну, нам треба трохи переглянути бюджет поїздки. Ні-ні, нічого серйозного, просто я заснув перед гейтом і проспав літак. Бляха, та він мене повісить у вітальні нового каналу. Під екраном, де все ще мигало фінал, стояла явно розлючена новозеландка в формі «Ейр Нью Зеланд». Щелепа випнута риски брів прямий напружені, на шиї червоні плями розкидані у формі індонезійського архіпелагу. Дівчина піднесла до губ мікрофон, втупила погляд кудись у вічність і, покриленим від гніву голосом, затягнула Містер Максим Кідрук. Останні дві фрази, вона проспівала тільки не як у опері, як на концерті хеві-метал. Не роб, Хелфорд, звісно, та все ж мене пройняло. Містер Кідрук, будь ласка, негайно підійдіть до виходу номер 56. Ми закриваємо вихід, ми відправляємося. Максим Кідрук, Максим Кідрук, будь ласка, йдіть прямо до вашого виходу. Кілька секунд я розрізняв тільки своє ім'я і ніяк не міг догнати, що від мене хочуть, а потім до мене дійшло. — Це я! — вихопилось не наче чортики з табакерки. — Почекайте! Добре, хоч не викрикнув, рятуйте, бо мені хотілося чесно. Від однієї думки про те, що літак саме в цей час відчалює мені темні очах. Я Максимки-друг! Обличчя дівчини Зер Нью-Зеланд потрібно було бачити. Працівник авіаліній за будь-яких умов повинен залишатися чемним із клієнтом. Такі у них правила. За виявлену грубість чи недоречне зауваження можна навіть роботу втратити. Звичайно, аерофлоту це не стосується. Проте новозеландка – усвідомивши, що той кретин, якого півгодини шукали по всьому аеропорту, спокинісінько відсипався у них перед носом, завагалася. Я бачив це по її очах. Вона хотіла висловитися, їй уже було плювати на кар'єру в ЕР нью -Зеланд. Ви, ви, на щастя дівчина таки стрималася, незрозуміло вишкірившись, вона ткнула прямо, як стріла рукою, у напрямку виходу до літака і просвічала. Швидко підганяти мене не було потреби. Підхопивши з підлоги на плічник, я вихором помчав по рукаву. Проминувши розголодження, ліворуч відходив рукав до бізнес-класу, прямо йшов в коридор до місць в економ класі. З полегшенням побачив, що Боїнг усе ще на місці. Біля входу чекала стюардеса. «Скільки можна!» – скрикнула вона, здійнявши руки. «Нарешті!» – відчувалось. Вона теж стримується, щоби не вставити якийсь епітет. Я заскочив на борт і тут побачив, що мене вичікувала не лише стюардеса. За смаглявою, ширококостою, острів'янкою стояв низенький чоловічок. Підтягнутий, акуратно підстрижений і чисто виголений. У синій уніформі з чотирма жовтими смугами на рукавах кителя. Я клацнув кадеком і спинився. Чотири смуги можуть бути лише в однієї особи на літаку. Капітана. Переді мною стояв капітан 777-го Боїнга. Пілот розпікав мене розлюченим поглядом, Високо задерши гостре підбріддя, він грізно витріщився і супився, наче боксер, якого звели лицем до лиця, з найзапеклішим супротивником на передматчому зважуванні. Байдуже, що чоловічок ледве діставав тім'ям до мого плеча. Сорі, пролепетав я, відводячи очі, так соромно мені ще не було. От він точно не мовчатиме, подумав я, очікуючи на запальну тираду. Хорошого капітана не вижено тільки за те, що він виматюкав йолопа, який півгодини тримав готовий до відправки борт, припнутим до аеропортового рукава. Натомість Скоротун голосно фиркнув, намит ставши схожим на кумедну річкову видру, Крутнувся круг себе на п'ятах і рішуче закрукував у напрямку носової частини літака. Коротше, інтелігент трапився. Місце шістдесят.